بلزیتا پرې سې چې د سنه و پرېسکې وې چې ا يا بونيا لا تو شرک بالله اے وې چې شرک مګو د الله سره دا یو پرېش یو ان شرګا لظلم ونزیمه یقینا شرګا وی ظلم دی په ظلمونو کې ظلم هغه شرک دی نو سینه الانسانا بیوالیده او کومې کړي انسان ته بار د مور په لار د دکي هم بار کڑے وی دلرا مور دے تگلی بہال ادگی آلا دبل تگلیب نا وفی فی امنا او جدا کول دد پدو کالو نو گیوی انیش کورلی دا شکر باسی جما دمو رپلار الیال مسیر ما تراگر زی دللی ما تراگر زی دللی آ شکر جما وباسی اللہ وی او د مور او بلار شکر مباسی داوی شکریا اداکه چاوی در سرهخه کړي د استادو تربیته کړي دی استادو پروارشه کړي دی دا هغه مور او او دا هغه استادانو احسان او مننه چاوی د دین او عقیده خوده لیدا استاد روح تربیته کړي لري هغه استادانو چرته هر نه و ان جا دا که چری زورو کی پتا الا ان د په دې خبره راځي چې وګورئ د ما سره ما ليس لکبی المناچنشته دالر پای باندې پویا فلا تدہهما انه بمنی د دی دوارو د دی دوار ومانا دا دوې مانه نه دا دوې پرېز دی لا تشرک بالله نسخه ایجاد د وای استعمال کړه دو پریزونو زونو سره بدایو نو نسخه خوړی و صاحب همامل گرتیه کو دی د والو سره په دنیا ماروبا دنیا بګارونو کې د خو په خت طریقه باندې ځینی دنیا کارونو کې بداغوی سره نهاتې امداد کې او دالو احترام او قدر بکې چاپی بور لکه دای خدمت بکې او بل نسخه ور سره استعمال کا و تا به سبیل من انا بایلیا تا بشاد لاردا چا چرګر دی ما تا داوی تقلید شرګ دی سبیل من انا با الیا ما ترګر دی ناول چما ترګر او دا تقلید او شرګ دی و دې سره سګی وته وی سی وی لمن انا به اليا راو ګرځې د ماتا دا وی تاوی داری بکیو تقلید بکی باو نه به حکم خبر بدرګم تاسو لرا دما کنتم تاسو عملون پاس جې تاسو عمل کړې وي یا بو نه بچړیا ان نه به شکدا شرک ان تاسو کوي مسقاله حدن پانزه ده دانی من خر دوری فد کن فی سغره دین نوشی په یو ګټه وسماوادیا پاس یا پزماږي یا دی به الله راتبهږي په دې باندې الله دا شرک بلی دنیا ته کار شي ان الله لطیف خبیر نا تک تک کم ځی کیږي تر تک, تک ده پین څوک کئ توجه خراب یاسي ان الله لطیف خبیر به شک الله باریک بین خبردار ده نری چیزونه الیدون کې خبردار ده یا بني یاقم صلوات دابل نسخہ ورته یو بل امر ورته اے بچڑیا اکه می سوال آتا با باندې کدمون زه ها ایو خدا داږي زوی اله چه لمه اوکو کانسو قدرت ویلی وا چه کلا اغه راغه زوی نو ورلا مبارک اله نېوی دي د بوزوګ وی مبارک شه خوړې زید ملاشه یا وسنګ ملاشه وی سي ویلي دوی څه کندري کندري ویلي وي ا اوه کاغذ باندې وي داسې پین کې خو دوه تر به دیوخو وی کندري کندري ویلي او سپین په تور راخ کی تور په سپین راخ کی او تر دیوخ کی وي ها داسې ملاشه وره ها یا بو نه یاقې مسلات اے بچوريا پابندي وکړه مونږه وامر بالمعروفی حکمو کا پا معروف بانی پنی کئی بانی توحید سنت تا خلق را بلا دا بل امرو بلا نسخوا وانها نلمن کر منشا دا منکرنا که شرک دے کنا د دا پیغمبر خلاف دے دا غینا منشا او بل امر وسبیر حلا ما اصوابا که صبر کوا پاس بانشی رسید لیتا تا دا اللہ پو دنکی کتا تا ست اگلیب او رسیدو نو پا غیبان صبر کوا تکالیب او چې دی چی صبر نشکو لے نو گردہ گران کار دی په عمر بالمعروف و ناہن المنکر کې بتا تخا مخات تکالیب رازی مخلہ مشکلات برازی نو تب صبر کې زما استاز اللہ محمد طیب توہری فرمائل وشیخ القرآن نوور اللہ مرقدہو داغه طریقه ودا داوه چاغه به ځان سره ډوډۍ واغښتا خپل غر دې دبانو بیانونه به زی کول د قران او خلکو کې دا الله توحید خره چډوډۍ وکلا ور سره ختم شو د درو روزو د دوو روزو چې سوبې سره اغستې وا واپس به بیا کو تر راغې اغه به سره نور واغستل او روان به شبيان په دې مل هغه کار کړو آپ دې ملکی هغه د دین خدمت کړی او آپ دې ملکی د الله توحید اگر سوال له یو زلې شیوه کې بیانو وکړه او چې کله بیان یې کړی دی نو هلته یوهانو دا غوښ شو مشیق رحمت الله علیه دې دعوت ورکو چې راشي بیا بیان لا القرآن شیخ القران نور الله مرقده بیان د پار بیا دی. چې تلې نو هغه غټ پروګرام کړو غوې علال کړو شیخ القران نور الله مرقده چې کله بیان وکم نېوډه بهګه ورسره هغه کې ورسره قیمه وا ور ځان سي خپل وړ ور وډوړې ورسره نو چه بیان او که نو راغه جمعات کی یوونا و داغی لانده کین استو او دودهی خوراکی شروع که اخان ورتوی ما چې داغوی لال کړی دی نو شیخ رحمت اللہ علی ورتوی چه داغو تام علمانو لعلال کرده دی زو پا بیان بانی خوراکو ننکوم او زخو حدیل نیم راغلی ما زان سخ پل راولی دا وی دا خام خام ما سره افریوی که ده نشی وی خواه چه نشی نبیاز تا سره دا سال دوڑای خورمه نچی اغا ما تک لداسی او قیمه راواغ سپنوالای که وی خوالا نچی غی کری وی راش موسلمانان و دا سی خواگر دوڑای ما جن که ندلی دلی او داسې خون ما په یو ډوډۍ کې نه دی لیلي دله سړا ډوډۍ دا سمره خون دی پکې راغه اخلاص او ځکه دنیا ته داغه ته اغه आवाज اوروسي دا نن که سو خدای ته یو وی ويدا پنځپيره دې ها بلونی ورتوان غيست په دې کا سواد کې عملګره او موحدو مسلې او کړه په چلو باندې وو هوشي دې کو سو ګنايوا دا الله دې بیان کړو ها دالنګي شهيدي اذان چې آزان كلا اذان کو ما غې روسونه پټمانچ ویشته ها شهيدي کو سګنايوہ دا لا توحید دې بیان نو وصبر علالم اصابک پدې نه ان المنکر کې بتاته د کالی برزیدانه چې ماته به خلک د ګولونو هاره شي زب توحید بیان نو موده شرک رات به کومو خلک براته د ګولونو هاره شي دا کې دې نشي تاسو تا بت کالی برزیدین تو پاقی صبر که این نزالی که منازم الامور یقیننده دزوانانو کارده بل پریز چکل دو پریزونیو خود ناغی سره پینزه نسخی ور تاو خوده از دریم پریز خی اواغی سره نسخی خی دری نسخی ور سره خی و لا تسو الناس دکل ایناسو. او مار او اربوس پل خلکو دل تا پریزون خی دره ما او ور غسپل خل تا ولا تمشي فل ارض مراه یعنی تکبر باندې خلکو کو تم ګورا ولا تمشي فل ارض مراه مگر ځه بزنه کي ماس ماس تو مختال یقنان ان الله لا يحب الغول مختلف فغورا يقينن اللامينن کي هر چل ولي فخر ګونغي شرام وقصد به ماشي کو دا بل نسخہ ميا نه روي کي وا پتا چراوانی نو دمیان نروی کوا مقصد دا چې یه غریبه او دوستی ده سره کې که ده خانانو سره یه دوستی وکړه او داغذی تا نو داغه پا یو چرگه و داغه پا یو گرده لاله ولو با ایس نکی خوک آغه تالا چرگ لال کرده گرده لال کرده استاز تراغه نو تا بچرتا شپیتو روپی دیاری وی او یار روپی دیاری وی چرگ خونن سوا پسل روپی دی ا نوته به دی وی دیاله ا چې ګندله پیدا نکی د دوه دیالو چېرګ ب موله پیدا نکی ګډ ب موله پیدا نکی تاسو ته به خانړهنګ شي په یو ګډ لاله ول په یو چېرګ لاله نو هغه چا سره دوستی کوي هغه ستا برابرې پښتانه وي د خپل صدر سره په غزوه ها دا پښتنو مطلب باج د قران سره برابرې دی د دین سره ا د چا سره دوستی کووا چې ی تعلیب او دوستی ده دخواانو سره ده د مو خلکو سره ده نو سر دل سر دا چرینیشي کې و سې مشي کا مییانرووي کو او پتک کې دی و دو من س دی کا دا بله نسخه کا تک اواز دی نان که ل د ل د میره یقی نه ناکاره پازوو کې اواز د خر دی دا بعضې سره وي اغلی چې مال رای شي نو دغنا خر جو شي سام صلیب یو چې کله مال ولرای شنو خبری به د خروغوندګی کی, کی دا اواز بیغړ شي ولکو او داسی بروانی هر ترته تبهګینی پرتګیل لاله دی ا داسی هر ترته بروانی په مال ولرای شنو دا ډیر ماس مسبی کینان کاراله سوتی له سعود الحمیر سام گرزا کمال ددرکې الله ددرکې وین alam tara ya nu gurbish galla pe da kidi das la raj bar de okata واز عَلَىٰ غَمْضِ نِعْمَهِ ۚ پوره کړی پتا سو باندې نعمتونه خپل کار او پټه وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ غُنَامٍ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ هغه د چګړې کې په دین د الله کې بې غیر علم به علما یعنی نقلي دلیل ورسخه نشته وَلَا هُدَانَ وَنَهْدَاتٍ یعنی نقلي دلیل ورسخه نشته وَلَا كِتَابَ مُنِيرًا وَلَا كِتَابَ رُخَانَا یعنی وਹੀ دلیل ورسره وإذا قيل لهم اتبعوا كل آجي ويل شي ديدا تاب شي دا کتاب چلا رالي گلي وي قال وادي بلنه تبيعو بلکي من تابیداری کي داي چې دا من من پاي باندې خپل مشران اولو کان شيطان واگر شيطان يذوهم را بليدي لرا اگر شي شیطان شي دي شیطان يذوهم چرا بليدي لرا الى عذاب سير عذاب د دوزخ ته وما يُسْلِمْ وجه اسو چې تا بدار کې وَهُوَ خپل دا الله وه موسیون او د تا بدارې د سته فقد تامڅکه بلوور وديلوستا د تا سره منغل لګولې پهکړې مضبو بانې اوله تا راګرې دل دټلوکاروندي ومن کا فره چا چې کوفروګ تسللی پهله یازون ک ګفرو ها داوي ده دا ما نه به خدای د امت تاسو کې د بوښ تاسو بران نه خدای کې وی خدایي بوښ لی ونه کې خدایي مردار کې د هغه تاسو له زمانه نه کې اعدا د امت تاسو بران نه خدای کې چې دا ولی جهنم دلالن و من کفرف علیه زونکه کوبرو پیغمبر مخه پکې کې دغه په کوفر ان الینا مرجو امت راګر دې دل دې دي و اوم به معاملو دا د قران نه مشران شو د خدای نه مشران شو خبر به ورګ دی لرا په سودای چې عمل کېړي انلا وی شکا لالی مم بذات صدور پویره په ها وړانده سینو د ماته هم په دا ورکم دی لره لگا ثم ناسره م بیا وکشتو دی لره الا عذاب غلیظ ذات ساختا کته پوسو کی چا پیدا ګریس اسمال نوز مکی لا یقولن الا <سؤال> خا مخاویچه الله <سؤال> قل <سؤال> الحمد <سؤال> لله و یا لایذ استاین دی الله بل کثرهم لا یعلمون بل کی زیاد دیننه بوئیږي للله ما فيسمات ولار د قاصل الله لر د چې بره د وکته ان الله اول غنی ح دشک الله غ بې پرواز تالی شوي دی ولا انما فيارې من شجاره دی نه که چرده په نه کېوننی وي اقلله من قلمونه والبارو مدهوه او دراس د دیوي من بعضې روس دینا سابین درابونه ما نهفد غلیمات الله خلاص بنیشي قلیمات دا الله یہ غینن اللہ غالب یک مدواله ما خلقکم ولا باسوکم نری پیدائش تاسو او ندی پورته کېدل ستاسو یل کنه سی وایدہ مگر پشان د سایو باندې سنجی اوسه الله رب دنوباسی د خلقو دغه شان د پیدائش او د پورته کېدو په مثال له الله ایچو غواړي ان لا بی شکا لاسمی وبثیر او اوریدن کې ل... لیدن اور کې نه الان ترایت د انا اللہ بیشک اللہ یو لجل لیل فی النهاری ننا بازی شپا پا رس کیا و ننا بازی رس پا شپا کی تا بیکرین و رس پا گمئی نو یجری ہار یو روان دینی تیم و قراری تا وان اللہ بماتا ملون خبیر بیشک اللہ پا شکوی تاسو خبردار دے دا پدي چی بیشک اللہ هو الحق اگر اشتیاری وان نماید اوناو بیشک آچرا بلی بید اللہ نال باطل اگر باطل دی وانلا ولا لیل کبیره بشګه لغه او چدې لوی الان ترایته نو غریچی بشګه کیشته تجریذی فیل بار په دریاب کې بنه مت الله په نعمت د الله وبوته نعمت ویلي لیوریه ګمچو خی تاسو مینایادی دلائل الله دلائل خپل ان فی ذلک الایات یقینا دې کې دلائل لیلی كله سب بار نشغور هرګ لا ګودری دن کتابی د الله ویزا غشی هم موجون کلا چی پڑکی دی لر چپی کزو لال پشان دو وریازو کزو لال پشان دو سورو داو اللہ را بلی اللہ لران سوری چی سنگا اغنور پڑکی او اغنور پناشی او سور راشی دو شان چپی پی راشی دو سورو پشان او دوی تا پتو لگی چی من خونن شو نو نوچی غی شروع کی اللہ تا داو اللہ رابل بلی اللہ لران مخلصین آلہ کوونې الله لره ب نه کې فله ما نه جا میلبرې هرک لا ج خلاص کومدي ل را و چې دا فمن هم مقصید نو بعضې دینا در می نه پې شي وما بیا یاد نه ان کار نه کوې زمونږ دلایلو الله کللو خاریم کافوره مګ هرر خط کارنا شکه یا وهنااي خلکو ه بکوم یریږې د رستاسوونه و شو یری کې یو مندا ورځنا لای زی چو با تباوار نکی پلان وړاندې د بچینان ولا مولودان نه بچو جواز نه د بدلاور غون کېریان والی دی پلان پلار ناشین یو زره مولود ولا مولود مولود څه ته وای بچی ته هغه ودا مولود شریف دی سې شې به بچی شریف دی هغه مانې مولود شریف دی د مولودیانو شفاهت بنې کیږي مولودونه جوړلل دا پلانې مولود دیو دا پلانې مولود دی عيد ميلاد النبي دی وی ان وعذ لايق عيد ميلاد النبي نشرد ابوبکر صدیق رضی الله عنه مناو کړي دي عمر رضی الله تعالی نو په خلافت کې نشرد د عثمان رضی الله عنه خلافت کې نشرد د اوسو علی رضی الله نو خلافت کې نشرد تابعین په دور کې مجتهدینو په دور کې مناو شوې دي اوی نه دي مناو دا کده نو یو ها آ موصری بچا چېغه دنیا پروستو هغه مناوکړی دی او د نبی السلام چې کله پیدای شو نو باغ ورځ باندې ابو طالب مناوکړی وو ها ا باغ ورځ باندې ابو لهاب مناوکړی وو تبت یدا ابي لهاب وتب پر هغه خپل مولود چې کله مناوکړ د نبی علی السلام نو پای باندې اخلاص نشو زګت اتابدار تبعی در السلام نو انوا عذل حقن بشكوا حد اللہ رشتیا دا دوک دن کی تاسو لران جن دنیا دوک دن کی تاسو پاللا دوک باز ان اللہ این تو المس یقنن اللہ دا سر علم دو قیامت و ينزل الغيث علی کی باران و یعلم ما فی الارحام توگی بابان چرهیمن کی دی رحم معلومات دا بالرا ساون باندې اکرا باندې باندې مالو مې چې دې کې نر دې حکماده دا واغ ننځه چې کوم رحم کې قر دې دا غي پته ورته نه لګي چې دې عمر سومره او دا نیک بې کې باد بې خذ بې کنا نر بې دا پته ورته نه لګي یونس ذل الغیث اسرائیل باران د باران علم د الله سره او د دنیا کې د دا دنیا داخله کو چې څومره بین او دوی خو ګوري آلات وبانی معلومات چرې د هندستان د طرفه هوارا روانه دو پنځلس ورځې کې به پاکستان دراورې شي او باران به وشي او پلانی دی بانی باران امکان دی نو امکانات و ویقینی خبره کوله کولای ازباب وبانی معلومات خو باران ویقینی خبره نشي کولای د قیامت علم د الله څخه لري د باران علم د الله څخه رحیم کی کمشیرے ناغت اللہ تہ معلوم دین چدان نر که کہ ده سمر عمرے و او نیک دے کہ بد دی و ما تدری نفس ما ذاتک زب غدا نپویگیو نفس او جے سب کیس بالا د سبب پتہ چاتن لگی د سبا علم چا سنشتا او ډیر را دی داسیو کی جے سبا شدا جنازه تیارئی و ما تدری نفس بی ار دین تمود نپویگیو نفس او جے بک مزمک ابمری دا پتہ ورتا نشتا د بدن حال می معلوم نه وي چې به می تندکه وطن خاور لوړینه دا الهم چا دانشته ان الله علیم خبیر یقینا الله بو یو خبردار دی سورته ترغی ورکو قران کریم ته ادم مؤمنان او ا مسال ثابت الا بدلایل عقلیه نقلیه وحیه بانی اخره کې د پنزو سيزون علم الله ځان لا ثابت کړ د مخلوق نه نفکو سورته سجده ترتیب کی ادوات ارشم دا او نزول کی پینز اوی آیم رستو ده صورت مومنون نا نازل شویده رابط د دې صورت د مخ کی صورت هر کله چې مخ کی صورت کی مسالہ بدرې قسمه دلایل اشوا ندي صورت کې رد پا آقا چابانے کئی چی پا مسئلہ دا توحید شبه گئی یا مخی سرد کی ویلی دویم آیات کی تلکا آیات الکتاب الحکیم دا یا تنا دی کتاب دی دا حکمت نڈکو ندی صورت دویم آیات کے ووی تنزیل الکتاب الارب فی ہے من رب العالمین شک پکنشتا دا اللہ طرف اراغلے دے بلا وجہ مخ کی صورت آخری آیات کیوی ان اللہ اندہو علم السا اللہ سرا علم د قیامت دے دا باران دے دا رحم دے دصحابه وغيرها نو دې صورت په کوم یاد کې وایي ذالک عالم الغیب والشهاده دا الله پویره په ټوګ قرباني دی وجنا ورپسیه راوړو امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده د نورونه واګه یې موندو چې انسان باندې دی معلومه دا رنګې ممتاز ده د نورونه په دې خبره چې امامت په صبر او یقین ميلاويږي دارنګې دا صورت دا ممتاز ده د نورو نه په اسباد دا زابه اس قبر ديږي چې ثابت کړي وي نور صورتونو کې دا څنګه داواد صورت دا رد شرکې اعتقادي او نفي د شفاعت قهريګي خلاصه د صورت دې صورت کې د شرک جړغوس کو چه مشرکان وعی دامنگه چرا مدد کهو ندیل اللہ اختیار ورکره ده ندیل صورت کې بوئی ما لکم من دونیهی من ولی ولا شفیع بیده اللہ نبلسوک معاوین اخلاسون کے نشتا او بیا تخویفات و بشارتونا او, او اس بات دازاب قبر او بیا او آخراکی با دلیل اقلی او زجر ثابت کی علف لام میم تنزیل الكتاب رادل کتاب دیل آره بفیه شاک نشتا پدی که درد مخلوقات درد مخلوقات طرف راغلے دی ام یقولون افتران آیا وای دا خلق چی دا پیغمبر دا زانا جوڑی قرآن دیکھو دا زانا خبری کئی جواب بل ہوا لاکو بلکی دا رشتی آدے درستان آلی تنزیر قوم آن اید پارا چویر قوم ما حتاو من نزیر آج نزیر آغلی دیتی رو ان کے پا خواستان آلی اللہم یحتدون خام اللہ اللہ ذی اللہ ذاتی چھ پیدا کرے سمانو سمکے آج میندری دوالو کی دی پشپا گلمہوں کی سمستوالالارش دیا برابر دے پفل سلطنت باہد میں ما لکم من دونیمی ولیم ولا شفیع نشت تا صلا بیداللان آسوک دوست نشپا رسی افلا تا تذکرونے تا سپن دلیل اقلی یو دبیر اللہ ہمرا انتظام رکار انتظام کئی دو حکم منہ سمای دا سنانو نادس مکیتا سمع یارو جویلے ہی بیاخی جی اللہ تا فی یومین پاور اسکی کانا مقدارو چی دان دا زداری الفسنہ دن ذرکالا مماتو دون دا سنان چی تازش ماری ذالکا علی ملغی بیو شہادا دان دا زدار دپویا بادچا پپټو کاروبارې چې غالي به مهربان آل لوی آزاد اسنا ګلشین خلقا چې هیڅ تکړې یو شی پیدایش آر یو په پیدایش دا وو با ده خلق الانسان من فینا او شروع کړې دا په جوړخ د انسان د خټینا ثم جالان اسلو به ګرزولې و نسل الانسان من سولالۃ مم ما ایمهنا دا نه جوړشي دوبو نار سم سواو بے برابر کتل را وانا فخا فی پوکی والے پدکی مر روحی مر روحی دکبل روحنا و جال لکم السماوال افسوارا گرزو لیتا سلاق و گنا اس ترگی والعافی دعوز لو قلی لما تشکرون لگ دیا آج شکرو باس ایم وقالوا ایدوی آئی ذات دلالنا آئی ذات دلالنا کلاش رکشو منگا فیلار زلالت دلتا پا مانا رو دو روکی دو دانا چی کم رایی اینا لفی خلقین جدید ایا من باپا پیدا ایش نوی کیو بل هم بلقا اے ربیم رب کافرون بلکی بل دی پا ملاقات درق پا الباندی من کردی قل یا توفاکم ملک الموت او ایا ملکی تاسو ملک الموت اللہ بی کې اکی کوم چې مقرر ری پتاسو سم اے لہ ربکم ترجاون بیا ورستا ستار او گردو لنشای تخویف او یر ورکی ولو ترا ازی المجرمونا کلاچی وینی کلاچی مجرمان کچریوینی ازی المجرمونا کلاچی مجرماننا کی سورو سیم سر نگونشی پا سرون اخفلو کتا کی سرون اخفل لرا اندرا بیم پنیز را اخفل وائی با رب رب زمنگا سرنا ولی دلمنگا و سمینا وارد فرجنا واپس کیمږه نامل صالحا چامل کونیګ اینا موږ نن مونږه یقین کوون کیو بیا به وای چې موږ یقین کوون کیو دنیا کې هو کده د فرصت او وختو نه دې بتاوې دو د بابا دربارنا او پاغي باندې مې منښتې غورځولي او داغې نه به توبونه کول او ګاڼې به خپلول خو هغه کانو خپلول د پیدا ورنکلا او دنیا کی اغا توافون دل پیداور نکرا عمر رضی اللہ تعالی نو حجر اسود تولال او ورطوئی واللائی انکل حجر لا تذر و لا تنفا لو لا رأی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبل کا ما قبل دو کا بدا قسم بغدی تیو کانی تنو زرر رسولی شي او نه پیدا رسول الله شی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویلیدله چې ته خپل کړې نو ما بچرم نه خپل کړې خو ذکر خپل ما نو دی وجنا چې نبی اسلام خپل کړم سلام درته کوم د دی وجنا چې نبی اسلام درته سلام کړی دی ها دا غوږه چا د مخه ان موقنون منګه یقین غون کیو اادو بها مانن سوا او مثلیه یغوس و یوکو بیس زالکا منود خلق بیا را کرزیدل او دار اسوا او دا یغوس و دا بابا اما نختی بیا شروک للی اغا بیا تازشو شو وقد ها دفو ان شدای دی بسمی ها کما یحتفل بالواحد سمری بیا غا چی غیبانا رامدت شوراو سنکی چغا والی که چغا بوالا غا پریشان یو اللہ تا چرا چې الله وکم نه کم نا حروفی سوقی ها من بحیر دن و حلت لغیر اللہ جحلن علا و مدی خابیا در گاونو بانے حلالی شروشوی او خان علالی گڑے علالی حلواغان و لوڑی بغیر دا اللہ وادي وادی ورسرنی دیشی او دا کاری شروکو وَكَمْ تَعِفَنَ إِنْدَ الْقُبُورِ مُقَبِّلًا وَيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانَ مِنْهُنَّ بِلَيْدِي بيا لالل قبرونه تاویگی اخکوله يه اغا ارکان هداغين تاویگی اولاسونه تک دی سرونه د غلاب دلانه مندی لالل بيا اغا د شرق اوازونه شروشو وجه دعواش دالله د دین اغا کار پرخوده شو رد منکر پرخوده شو چکه لرد مونږ هر برې خو این د دا شرک رد کی گئی نو چرم شرک بیانی شیرات لیلے بیداد چرینی شیرات لیلے فرجینا نامل صالحان واپس کی منگا چعمل کنیکا انا موقنون منگا یقین کون کیو ولو شینا کچری زمنگا خوخوا لا تینا کل نفسن هدا ورکر بمیعر نفس دا توفیق دادو ولیکن حقا القول منی لیکنو لگی دا وینا دا زمان طرفا لآملا ان جهنم خامخاडक بکم جهنم مینل جندی و الناس اجماین د پیریا نو بندیا نو تولنا و زوقو بما نسیدم لقایومکما او سکئی پساو دای چیرګړو تاسو ملاقات او ریس تاسو چیدادا منګه پریخو د تاسو و زوقو عذاب الخلی او سکئی عذاب د امیش ګری بما ګوندوم د عملونو چې تاسو عمل کړه این نمایو منو بیاتنا دشکا ایمان لری زمانگ پایاتو نو آکسانی دازو کیرو بیہا کلاچی پن ورگنیشی پدی بانده خر رو سجدہ پریو دی سجدہ کونگی وسب باہو بیہم دیرہ بیم پاکی بیانی سر دستاینی دراف پل وهم لایز تکبیرو نو دوی زان غٹنگنی تا تجاپا جنوبو هم بیارتوی آل خناد دی آنیل مداجی دو زیونو دڑا مزاجونه هغه الخونه ډډې تیوي مزاجه بېستري او تبلیغانو هغه مزاجي پګورا واړولې یادونه ربهم را بلی ربل بېستري نه و ډډه دا لري کې دانه جي بېسره دي دی دنه گول کې یادونه ربهم را بلی ربل خوفه و تا ما زیدې دین د پاره مالوشه پندو کې بسر کی دي دی. د دین د پاره د دین خدمت د پاره د بیا مالوشه لوري ځان سره یدونا ربهم خوفا و تمام رابلی رقبل پیر اوتا می سرام ومیم ما رزقناو می انفقون دا سنا چور کڑمی ری دیتا خرشی پلاری دا اللہ کی فلا تالم نفسون تن پی جنیو نفسو ما اوفیالا هم من قردی آیونین دی خون کی رسترگونا جزام بی ما کانوی بدلا پاسبانی چی عملی کردی دی افا من کانا مومنان ایا حسو چی مومنوی پشانده چا ده چه ده فاسقوی نانا لاستهون ندی برابر مومن و فاسق چری برابری ده نشی او سی فرق خی اما اللذین آمنوار چا کسان معنی را وڑه ری امالی کرنی که فلاهم جننات المعوان نو دیل را جننات دو سی دی جننات معوان نو ظلم بی ما مل مستیا پاسبانی چه عملی کرده وام اللذینا فسقو ارچا کسانی چه فسقی کرده ومعواهم اننار زید دیده دید اور کله ما را دوار کلاچی را دو کی این خروجو من آچی حزید دینا اویدو فی آچی را چو حزید دینا اویدو فی ها واپس بکلیشی پائی کی وقیل لهم ابویلی شدیتا زوقو عذابن ناری او سکی عذاب دور اللذی کوندوم بیه دو غذبنہ چوی بایبانی درو غوین کی اوس زباع دا زاب قبر گئی ولا نزیق انہم من العذاب الاضنا خامخاو بس کوم دیتا عذاب معمولی دون العذاب الاكبری مکی دا عذاب لوینا عذاب معمولی عذاب قبر عذاب اکبر اگد اخرت جهنم عذاب دی لاالوم يرجیون نا دامه بیان کیری دی خامخا چتیراو کیری وَمَا نَزَلَ مُوسَى دَي غَظَالِم دَجَانَة چې بانوړ ګلې شو بیا د ربي پاتونو درقبل سمار ځانا به مخواله دبینا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ موږ من د مجرمانو بدلای سنګیو ولقره دنا موسل کتاب خدای سره ورګړم موسی عليه السلام له کتاب ولاتقن مگی غافي مریه دمن لقائه د ملاقات د الله وجعلنا هدى لبني اسرائيل غرذوليمو دهيدا دبارد بني اسرائيل وجعلنا منهم ايمدان غرذوليمو دينا امامان مشران يهدوننا بامرنا چ بيان बेकौ जमन को गम लम्मा صبرو ارگلاش گلاگوالالو چکلگوالالو صبری کળેو پتکالی بوانی مشگت ورت ملاش امامت وکانو بیادینا یوکینون اوذوی پاذونو زمن گ یقین زما استاد محترم فرمایل ابن کثیر کہ لا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قال اگر ذکر کړه به صبر او یقین تنال فی الدین پس صبر یقین باندې په دین کې مشرت او امامت ملاویږي ان رب کا یقینا نستا او یفصلو بینهم هغه بعد بیلتون راولی بمند دی کی اورذ کہامت او سیما کانوں فی یختلفون پس کیچدی پای کې کی اختلاف کوم اولا یان د اللهم یان د دیواز کړه موږ دیتان کمه لګنا سمرا لګړمې په خوا دینه پیړی یم شونا بیمه ساکینم زی د پای زاینودای کی ان فی ذلک الایات یقینند کی خام خد لاین دی افلا اسمعون نا ادین نوری اولا میرو آیا نګوری انا نسوق المال شي بشغا منشلوب الا لار دل جروذي ازنكي بنجريتا فانخرج بي هي راو باصپدي بان زران فصل ده گل منو خريدا انا نامهم سارو ددي وان پسو مو بخلادي افلا يفزرو نا ديني ني وقد اشپيري نظر نه لغي غوونو خديکار کوي کنا کدورزي غوونو کار نه کي ستر کي خديکار کوي ويقولون متى ذا الفتح واي دي کلا بي دافت ها که تازه ریشتی نه ای ولی یوم الفتہی ورته اوراز د کام یا به د فته لاین باول کفرو ایمانهم اد ورنی کیا گسان لاجی کافر دی ایمان ند دی ولا منزورن بعده تا مهلت ور کړی شی فارزانو مخوالو د دینه انتظار کوه انه هم منتظرون یقنند انتظار کوون کی سورۃ کی جل د شیر کوس کو اجدوی به وی منه جره امدد غو نو دی الله اختیار ور کړی دی جواب دا غیر لاو کو ما لا گومین دونی هی می ولی ولا شفیه وبذالنا اخلسون کنشتا سوره الاحزاب درې درسم کې درې ترتیب کې درې درسم دی اور سوره سجده نه ان زول کې نوين نمبر, نمبر. ده ده نا ده. ده دی 9 نمبر رسوله د سورې د آل عمران نه نازل شوه دي رب د دې سورې د مخکې سره وګانو وځو باندې وی یو هر قلعہ جمخی صورت کی رد دشیر کوکو ندی صورت کی وضاحت کئی پا دلائلو باندی او پا مثال انو باندی ار کلا چې صورت کې نفید شفاعت قهري وکړه نو دې صورت کې مؤمنانو دا تیزی ورګي په مسالره سولو باندې دیو جنا ورپسیه راولو بلواجا ما کي ضرورتږي رات د شیر کوکو د شیر کي اعتقادي نو دي ضرورت کي رات درس مي باطل کئي دیو جنا اور پسير اوړو امتیازاد صورت دا صورت دا ممتاز ده په بیان د جنگ خندو کو دارنګي دا صورت دا ممتاز ده د نورونا نه په دولس خطاباتو باندې نبی علي سلام تا اعدل اس امتا بل وجا دا صورت ممتاز ده د نورنا وراد درسم باطل باندي داوود سوره دا تهذیب په تبلیغا تیزی مؤمنان او ته تهذیب تیزی مؤمنان او ته پر رسوله د مثالی خلاصه د سورته دی سورت کی دولس خطابات نبی علیہ السلام تا او دولس امت تا او دری مثالونا یو مثال چھے اللہ سڑیلا پگیٹا کتوز لونہ نے دی پیدا کری پله خځي مور ویل هغه به مور کیږي نه پرديز وی د ویل هغه به زوي کیږي نه څنګه په یو خيټه کې د وزلونه پر ځایږي که عالم کې دوا الها نه ځایږي داخ بیان نه مور ویل هغه به مور کیږي نه او که خزی د دې مور ویل نو کفاره ده دومه شی رو جیب نسی خل دې ورانه خو زولې ده خزا او مور مردا یو جنس ته دواله خزی دي خو یو مردا یو خزا ده او الله مخلوقو دا جدا جدا دي نو که چر د الله ته مخلوق ته دي الوه ویلی نو د دې بسمره کفاره ای اغا پی الہ نگرزی او سڑے پی مشرکشی سنگش پردی زوی تا زوی ویل اغا پی زوی کی گی غیر الہ تا الہ ویل اغا الہ نگرزی اورات در رسم باطل وو کی پری صورت اول خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایہو النبیۃ تق اللہ اے نبی علیہ السلام او یری گتا لنا دا یو خطاب دویم خطاب ولا د دل کافرینا والمنافقین ممناد کافر و منافقان اِنَّ اللَّهَ بِشِكَ اللَّهَ كَانَدَيْ عَلِيمًاً حَكِيمًاً پویا حکمت والا ده کافر و منافق قُلِهِ چَرِو نَمَنِي او پا دی که اللہ حکمت اچھو لئے پا دی پویا دی اللہ درم خطاب وَتَّوِي تَوِي شَمَا يُحَا إِلَيْكُ دا کتاب چو وَحِقُلِ شِتَاتَان مِن رَبِّكَا دَرَسْتَانَا يَقِنَنَ کان دې بيما تاملون خبيره پاسه چې ګړي داسو خبردار وتوکل على الله ځان اوس پر الله باندې وکفا بالله وکيلا بردې لازمدار وما جاء لله لرجل من قلبنا نري ګرزو له الله یو سول لرا دوزونه بي جو بي په خټه ددکي څنګه یو خټه کې دوزونه نه ځایږي اعلان کې دوا له هنه ځایږي آخره مډه کې دوه پیغمبران نشي راتلئ وا ما جالا زو یقومو لای نږد ګردولی بیا نستاسوغا تو ظاهرون اچ زهار کوي منو ناو ما دي کومه د دوی نا میا نستاسو خذ دوا چې ته ما د مور پشانی نه پدې باندې هغه مور کیgina کی او رب و بداوی انتیالیا که زهری امی تما بانی داسی لکه زماد مرشا ناغا و پی حرام شوا سوپوری چی پی کفارا نوور کری دمیشتی روجی پر لپسی سنگ چاقا خزی نا خزی ته دی موروی و آغا مور کی گی نا کفارا در بانی لازم دا داسی غلام آمد پیغمبر ویل آغا پیغمبر کی گی نا او تابانی کفاره لازم شو منکر درې سالت شي و ما جاء لادیا اقم ابناکم نرید غزولی متبناگان تاسو زما تاسو ادیا په خلیبان چا د زویو نه غزو کیږي نه دا شان غیر نبی دا نبی و لاغه نبی کیږي نه وعلیکم قول وکوم دا وینا تاسو دا بخلو تاسو والله یقول قال لا وای رشتان و هو یا دی سبیلو دی بیان کی دلاری او دووو منصوب گئی دی لرالی آب آئیم پلاران اخپلو تا پلانی ابن پلانی وایا زکا دی زید ابن محمدو بلکه دا مو آئی چی زید ابن محمدو دا مو آئی چی زید ابن حارسا هو اقصد و انداللہ داد انصاب قبر دا پنیز دا اللہ لم تا لمو کچری تاسو نبیجا نئیم اعباء هم بلاران دی فای خوانو کم فی الدین رون هر استاسو پا دینکه و موالیکم ملگر استاسو نیم پا دینکه دی رور دی ولیسا حلیکم جناعون نشته پتاسو بانگونا فی ما اختاتم بیهی پاسکی چه خطاشی وی پاغی بانده ما تاهم مدد قلوب کم لیکن نگا چه قص کده ریزلون استاسو وکان الله غفور رحیم دل لا بهون ګه مهربان ا نبی او اولا بیل مومنینا اوس مومنان ته خطاب کئ نبی علیہ السلام ډیر نذیره مومنان ته امینن پوځیم د دوی د نفسونو نا مومنان ته په نبی علیہ السلام د خپل ځان نگراني او صحابه او د نبی علیہ السلام ډیر ګرانو ځکه حضرت طلحار رضی الله تعالی عنہ داغلا چل شویری پو نبی علیہ السلام بدنې زه د تورو گزارونه کې دلغه شو د بلا سر دني نبی علیہ السلام دغه شنه پری خولل دومره پز مینو داغه شل چلشه او دا د صحابه کارو طریقې وا پ نبی علیہ السلام ډیر مینو ځانتي قربانه ها یو مولانا زمون استاد فرمایل مولانا سليمان نن نبی صلی الله علیه کاله مخ کې شیخ القران رحمت الله علیه سره یو درس کيم بینځه پخ سالويخ کاله ماکه وی هغه خوب لیږد له میخه خوب میولیدا نبی عليه صلوات و سلام هغه ناس دی اوه حضرت شیخ القران رحمت الله علیه می خوب کیولیدا چروان دی په لار باندې په لار روان دی په نبی عليه سلام واچو نبی عليه السلام دا سلام جواب ورکوه او نبی علیہ السلام د تاسو کوی چرته دی وی شیخ القران رحمت الله علیه چې زم پر عمل کې ګرځما تاسو سنت باندې خلق خواره اړولې دي او زستاسو سنت جو نیکوم پر عمل کې نبی علیہ السلام خوشاله شو او یمن کې وی چې د سر روان شي اغه یمن غرشول قران رحمت الله علیه سره ملګری شو ان نبیو او اولا بالمومنین مننفسهم مومن تا و اسلام د دا خپل ځان نگرانی عاشق رسول, رسول, رسول دی ای منگ عاشقان رسول یو و عاشقان رسول پسیدی چی نبیل اسلامی ده خپل درجی نوچد که نو دا خو عاشق رسول نشو یو سڑی ده ده اگه دراجه ده اگه لاغ خپل دراجه ورکا یو زوی دا یو پلار ده نو پلار تا چی ده زوی نواد د رته پلار له ورک ده یا پلار ضته و چې ته زما پلارې نو دا د انصابو زلم وکوو چې خپل ځ د پلار وویللی او د ځان پلارې کو دا خو د ر او غوره وله والله ذلیلی کو خندا ورپورې وکله نبی سلامې د بهشریت نه وررزوللی دی او نور د رج د نورنا د بنده درجه ډیر اوچتا ده نورانی مخلوقه بنده تسجد کړي ده ان نبی او اولاد بالمؤمنین منن بصی ایمان نبی علیہ السلام دیر نذیر مؤمنانو ته ځانونو د دین او بیا نه دته او مها تو میان دې تدیدی پته بار د نکاح سلام و اول الرحامی ا یو تفسیر کړي دې د نبی علیہ السلام دا بی بیان زکا مومنان اللہ حرامی نبی اسلام السلام با قبر کیو جوان دے دے ہوا دا قرآن دے آیات باندی نپویی نو دا دی لانی تفصیل کردے دے ازواج اممہاتو هم بی دا نبی علیہ السلام دا میان دے دا امد تی دا نیچی گنی آقا جوان دے دے و اولو لرحامی خواب اندان درشتی بازو هم اولا بی بازو بازو دا دین حزیر بازو دا فی کتاب اللہ, اللہ کې رشتہ داری بغورې پالي اسي نه چی رشتہ داری کټکی مین المومنین اد مومنانو مهاجرونا الا ان تفلو اله الیکم لیکن ک کوي تاسو دوستانو سره خو ما معروفه نې کار نو ډېر ښه و کان ذالیکا تها خبره فی الكتاب منسوره په کتاب کې لیکم و ایتخذنا من النبینا دا بل خطاب نبی علی السلام تام ګلګیو هغه سمون غاده نبی له سلام نو عادت پیغمبران نو عادت ددی او ستان او د نبی نوح عليه السلام او ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عیسی عليه السلام ایبنی مریم علیه السلام واخذنا منهم ميثاقا غليظا د دین نو عادت سختا لیسال الصالحین لپاره جګوسو غریشتینه درشتیا ددی کو بل خطاب امت تا کئی دویم خطابو يا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان خاوندانو اس گروہ نعمد اللہ یاکی پتاسو اس جا عدکم جنودن کلا چرالتا صلق کری فارس اللہ علیہ امریہا راولک منگ پتی بانی بعد و جنودن اول افکار علم ترو آجینی ویلی دلیگی لرا وش کال لہجرت بانی عرب و جرگا اکڑا د نبی سلام السلام خلاف بزرګونو باندې را روان شو نو دیدان هغه احزاب ورتځه کوي چې ډلې ډلې را روانو او ډېر خلک را روانو جنگ خندق ورتځه کوي چې د خندقونه کانسټې شي وو او يهودو مده په سلام پلان چې موږ ورزو مشرکینو مده په سلام کړه چې موږ ورسره جنگ کوو او اوبدی کې نبی علیہ الصلات والسلام ته سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه ور الله د خندقونو مشوره ورکړه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه انسانو چې د اویا اتیا کال په کوبر کې دیر کړی دي او چې بیا مسلمان شونه اویا اتیا کال په اسلام کې دی دیر کړی دومره لوی عمر الله ورکړو او داریو نواب زید فارس کې اودر روان شي دی چکل را روانش سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہو پلار یو راہی بولیدو او پلار دیر پر نازو نخرو باندی پال لیو دے ساتھ لیو او راہیب سرکی نازتو داغا بیانو اللہ دیر خوانوارکو دا پلار نی حجرتو کوراو تختیدو اگر راہیب چکل بوداشو نو آگو ورطا وسیعتو که جزمان بعد با که مرشم نپلانی راہی بلزی نو چاگه کلا مرشو نو آقا بللالالو آغا, بل آغا سیا دیر وقت تیر کنو چاگه زوی فکی دو آغا وسیعتو که جزمان بعد کز مرشم پلانی راہی بلالالشوی راتو راتو آخره کی یو قافلہ کی آخری چکم راہی بو آغا سرمیلاو شو نو آغا ورطا بیاوی دا آخری نبی دا رات انتظار کول را روان دا مدینی تا. او داغه سر ملگریشا ناغه نخا دادا چیاغتا صدقه ولانده که نو صدقه بناخلی که تحفه دی ورطولانده که نو او بل داغه پا ملابانی شابانی محر نبوت تی دای ورطولی او بیا را روان شو یو قافله کې را روانده نو آگوی خرس که او نبی علیہ الصلات والسلام سره مینوا هغه ته اول صدقه پیش کړه هغه قبول نه کړه به ورته دفعه پیش کړه هغه قبول کړه او نبی علیہ الصلات والسلام سره پاتې شو او نبی علیہ الصلات والسلام خادم او داغه سره صحابیت قبول کو داغه ملګری شو هغه ورته دا مشوره ورکړه چې زمنګ په علاقه باندې کله جنگ, جنگ جوړیږي نو موږ خندقونه جوړو نبی الاسلام داغه مشوره قبول کړم او لث لث کسان صحابه نبی الاسلام منتخب کړل لث لث کسان باندې سلوی غزا خندق او ذمہ داری باندې حواله کوم چتا کسان باندې سلوی غزا خندق کني تاسو لث کسا داسی حواله کول ورته کله کوم طرف نه یری نو هغه طرف ته نو کې چې دی په اسونو باندې ناراضی نو از خود مړه ټوب نشي والي جری قراواولي خندق پر را ګوزيږي نو چې خندق پر را ګوشي مونږ بده خو ولاره موږ سره به توري چې راخي جنو په توره به وو داله فنه طریقه و ام او دای ورته خو دل نبی رسول الله هغه قبول کړ وکال الله بما تاملون بصيرا دي الله پاسه چې کوي تاسو لیدون کې اجاؤكم منفقكم کلا چې راځل تاسو تاسو نه او دلا نستا سنا یعنی بنی قريزر حلل و دا اتل کَلَجِهِ کله چېبد وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ بله غتل قوبو رسید د زونه لا ناجره مرکونته تهزونونه ګمانم کو بالله باندې ګمانونه اونا ل ګ دولیل مومنونه د ه کې امتییانو اووش به مومنانو باندې وزول زیلو زلزالن شدید دا اوجلړ کولی شو په جوړ کوو ساختو باندې یقول منافقونه ما وعدنا الله ورسوله الا غررا وعدنا الكريم سر الله ورسول الله مگر دوکی منافق امیشه بار نبی علیہ السلام تا دوکا بازوی و اذ قالت طائفتن قلچوی یو دلی منهم د دینه یا اهل یسر باه یسر بالا یسر داد مدینی نو مخکی بخوانی او یسر با سراباں هغه قرانا کی زما دام قرانا کا وا یا هلای سری باه مدینی والاوله موقاملا ګم نشته تین یدل تاسو لرافر جو واپس شي ویستازینو فريق او اجازهت غوخته یوډالی منهم النبی یاد بدی کې د نبی علی السلام نه یقول نو یئ نبیودنا اورایق نن کورون ازمګه د پردی دی و ما هی بیا اورانو هغه د پردی والا ییریدو نه اراده نه کایلا فرار مگر د تښتې ځان لیراو کته د تښتې چې زو ولا د خل تعم ک چېې مُنَافِقَانُ پهې منافقانو کافر من ناقار اد د طربو نو د مدين نه سسوول ف نطاب تپوس شووددي نه د شرق لا توها راغلي بدي شته منافقانه اشرته بیا په منډ تل وماطلب بسو بیاله يسيره درنگ بیاې تیررکې الله بد لا یوللو نلات بارا چې نه برګشاګي. وکان اد الله مسؤلا دوادد الله تبوڅ کیدونکي قل لنفعکم الفرار ورته چې ربا پیدا دنه کی تاسو لراتهستا ان فرار کو تخ د تاسو د مرګنه اول د قتل نه وې زلاتم طعون په دا واکه پیدا بدرنه کړی چې تاسو سمګللاګا ولمن ذلذي وا سو دیا کس چې بچ کی تاسو د عذاب ان اراده به کوم که اراده او وراده بكم رحمایای را دو گی دا مهربانای ولا یجدون الا من دون الله نبم می دی لرا دا الله نا ویلی ان سو دو قد یعلم الا المواویطینا په دای زراخ کارکه الله کی دن سنا و یونگی لی خوان یقبلرونو دا هلو می لینا را شی مون سغا ولا یاتون البا الا قلیلا نرازی جنگ دا مګل لگا جانگ تا نراجی مگر لگا